Ana Karenina, Pista 27 Ești ridicol, grozav de ridicol, repetă Daria Alexandrovna, uitându-se în ochii săi cu duioșie. Ei bine, să zicem că n-am spus nimic. Ce cauți aici, Tania? spuse ea în fetiței care intrase. Mamă, unde e ca mea? Ți-am vorbit francezește, așa să-mi răspunzi și tu. Fetița a vrut să spună, dar uitase cum se zice lopățică în franțuzește. Mama îi suflă cuvântul, apoi îi explică tot în franțuzește unde să caute lopățica. Asta ai displăcului Levin. Nu se mai simțea așa de bine ca înainte în casa dariei Alexandrovna. Nici copiii nu-i mai plăceau atât de mult. De ce vorbește ce franțuzește cu copiii? Se gândi el. E atât de nefiresc și de fals. Simt și copiii. Îi învață franțuzește și îi dezvață să fie sinceri. Își zise el, fără să știe că Daria Alexandrovna se gândise de o sută de ori la toate acestea și totuși, în dauna sincerității, nu găsise alt mijloc de a-și învăța copiii limbile străine. Dar unde te duci, mai stai. Levin rămase la ceai. Toată veselia însă îi pierise și se simțea stingerit. După ceai, Levin ieși în vestibul și porunci să-i la trăsură. Iar când se reîntoarse, o găsi pe Doli supărată, schimbată la față și cu lacrimi în ochi. Cât timp lipsise Levin, se petrecuse un incident care spulberase într-o clipă toată fericirea Dariei Alexandrovna din ziua aceea, ca și mândria pentru copiii săi. Grișa și Tania se luaseră la bătaie pentru o minge. Auzind țipete în odaia copiilor, ea alergase acolo și găsi într-o stare groasnică. Tania îl trăgea pe Grișa de păr iar acesta, cu fața schimonosită de răutate, o lovea cu pumnii pe unde nimerea. Când văzu ce se întâmplă, parcă se rupse ceva în inima ei. Îi păru că viața se întunecă. Își dădu seama că acești copii, cu care se mândrea atât, nu erau numai niște copii foarte obișnuiți, ci și niște copii răi, prost crescuți, cu porniri brutale și sălbatice. Nu era în stare să vorbească și să se gândească la altceva. Nu se putu stăpâni să nu-i povestească lui Levin durerea ei. Văzând o atât de nefericită, Levin se silise o mângâie, spunându-i că asta nu dovedește nimic rău, deoarece toți copiii se bat. Dar spunând acestea, el se gândea. Nu, eu n-am să mă strâm și n-am să vorbesc franzuzește cu copiii mei. Nici nu o să am astfel de copii. Nu trebuie să-i strici, să le urățești caracterul. Numai așa poți să ai copii buni. Da, eu o să am astfel de copii. După aceea își lua rămas bun și plecă, iar Doli nu-l mai reținut. Capitolul 11 Pe la mijlocul lui Iulie se înfățișă la Levin primarul satului de pe moșia surorii sale, care se afla la vreo 20 de verste depărtare de Pocropscoie. Îi dădu raportul asupra gospodăriei și a cositului. Venitul principal de pe moșia surorii îl dădeau niște fânețe inundabile. În alți ani, fânețele erau arendate de mujici la prețul de 20 de ruble de satina. Când prelua administrația moșiei, după ce cercetă fânețele, Levin își dădu seama că ele valoreau mai mult și fixa arenda la 25 de ruble de satina. Oamenii nu dă dură prețul acesta și, după cum bănui Levin, goniră și pe alți arendași. Atunci Constantin Dimitric se duse acolo și hotărâ ca fânețele să fie cosite, parte cu brațe tocmite, parte în dișmă. Mujicii se împotriviră prin toate mijloacele la această rânduială nouă. Dar sistemul prinse și chiar în primul an, fânețele de dură un venit aproape îndoit. Împotrivirea mujicilor urma și în al treilea an și în ultimul an. Strânsul recoltei se făcea după cum hotărâse vin. În anul acela, mujicii luaseră fânețele în dișmă, o parte din trei. Iar primarul venise acum să anunțe că fânețele fusese răcosite și că temându-se de ploaie, Chemase contabilul, în fața căruia se și făcuse în Clădise Clădiseră 11 stoguri pentru boieri. Din răspunsurile nelămurite la întrebarea Cât fândă duse fâneața de frunte, Din graba primarului, care împărțise fânul fără să întrebe Și îndeopște din tonul mușicului, Levin înțelese că era ceva necurat la mijloc. De aceea se hotărâ să plece el singur și să cerceteze. Ajunse de dimineață în sat, și-și lăsă calul la un bătrân care era prieten, bărbatul de dacei fratelui său. Se duse la prisa ca vrând să afle de la el amănunte despre cositul fânului. Parmenici, un moșneag arătos și vorbăreț, îl primi pe Levin cu bucurie. Îl duse prin gospodărie și povesti toate amănuntele despre albine și roiul din anul acela. Răspunse însă nelămurit și în silă la întrebările lui Levin în legătură cu cositul. Asta a și mai mult bănuierile lui Levin. Constantin Dimitric se duse la fâneață și cercetă stogurile care nu păreau să aibă câte cincizeci de care fiecare. Ca să-i prindă pe mujici, Levin porunci să fie aduse numai decât carele care transportaseră fânul și, desfăcând un stog, să-l ducă la șură. Din stog nu ieșire decât 32 și două de care. Cu toate asigurările primarului că fânul fusese afânat și că se mai așezase în stogul, cu toate jurămintele sale că totul se făcuse cinstit, Levin susținut că, întrucât fânul fusese împărțit fără porunca lui, el nu-l putea primi ca având 50 de care la stog. După tratative îndelungate, se hotără ca oamenii să primească aceste 11 stoguri, socotite la 50 de care stogul, iar pentru partea boierului să se facă la din nou. Tratativele și împărțirea căpițelor ținură până la prânz. Când se împărți până și cea din urmă căpiță de fân, Levin, după ce însărcină pe contabil să privegheze restul lucrărilor, se așeză pe o căpiță însemnată cu un par de răchită, admirând finața pe care furnicau oamenii. La o cotitură a gârlei, după o baltă mică, un șir de femei se mișca înaintea lui Levin, vorbind vesel cu glasuri răsunătoare. Greblau fânul risipit pe jos. Palele cenușii se întindeau șerpuitoare pe o tavă verde deschis. În urma femeilor veneau bărbații cu țăpoaiele. Din poloage se ridicau căpițe late, înalte, înfoiate. În stânga, pe locul cu fânul strâns, huruiau căruțele. Căpițele, ridicate în niște furcoaie uriașe, erau încărcate pe căruțele ce nu se mai vedeau sub grămezile grele de fân mirositor, care se lăsau până peste crupele cailor. Se strânge pe vreme frumoasă! Ce mândrețe de fân!" Făcu bătrânul, care se așezase lângă levin. ai, nu fân! Parcă ar fi grăunțe și l ar mânca boboci așa de repede pierd!" Adăugă moșul, arătând căpițele care se încărcau. De-ați dimineață s-a cărat aproape jumătate!" E cea din urmă, hai!" strigă bătrânul către un flăcău care trecea pe dinaintea lor, stând în picioare pe scândura din fața căruței, și scuturând capetele hățurilor de cânepă. Cea de pe urmă, tătucule!" răcniflă căul, lăsând calul mai încet. Privi zâmbind spre o femeie veselă, rumenă, zâmbitoare și ea, care ședea în căruță pe aceeași scândură, apoi îi mână mai departe. Cine e feciorul dumitale? îl întrebă Levin. Mezinul!" răspunse bătrânul cu un zâmbet blajin. Frumos, băiat! Nu-i urât! E însurat!" Da, din postul Crăciunului merge pe al treilea an. Are copii? Ce copii? Un an de zile a făcut pe prostul, era și rușine, răspunse bătrânul. Strașnic fân, curat ceai. Repetă moșul vrând să schimbe vorba. Levin se uită cu luarea minte la Vanca Parmenov și la nevastă sa, care încărcau o căpiță în apropierea lui. Ivan Parmenov stătea în căruță. Lua, întindea și bătucea maldăre uriașe de fân, pe care tânăra lui gospodină, o frumusețe de femeie, îi le dădea la început cu brațele, pe urmă cu furca. Tânăra femeie lucra ușor, veselă și sprintenă. Straturile groase și îndestate de fân nu se luau dintr-o dată în furcă. Mai întâi îndrepta fânul, apoi înfigea furca și, cu o mișcare sprintenă și repede, își lăsa în furcă toată greutatea trupului dintr-o dată. Îndreptându-și mijlocul cins. Cu o cingătoare roșie și scoțându-și înainte sânii tari de sub cămașa albă, femeia schimba repede și cu dipăcie mâinile pe furcă și ridica fânul în sus, în căruță. Ivan lucra repede, silindu-se pe semne să-și scutească nevasta de orice muncă de prisos. Își deschidea larg brațele, apuca maldarul de fân dat de femeie și îl desfăcea în pale, în căruță. După ce răsfiră ultimul braț de fân cu grebla, femeia scutură pleava ce intrase după guler. Își îndreptă basmaua roșie, care-i lunecasă pe fruntea albă, nearsă de soare și se vără sub căruță ca să o lege. Ivan o învăța cum să lege frânghia de inima căruței. Râse tare de ceva spus de ea. Chipurile am vă o dragoste puternică, tinerească, abia trezită. Capitolul 12 După ce le fânul pe căruță, Ivan sări și luă de căpăstru un cal frumos, bine hrănit, iar muierușca aruncă grebla în căruță și cu pași vioi, legănându-și mâinile, se îndreptă spre celelalte femei adunate la oaltă. Ieșind la drum, Ivan intră în convoiul celorlalte care. Cu greblele pe umeri, femeile îmbrăcate în culor vișii, vorbind vesel, în gura mare, pășeau în urma căruțelor. Un glas aspru și sălbatic de femeie începu un cântec și vreo cincizeci de voci puternice, unele aspre, altele limpeți și subțiri, luară iarăși cântecul de la început. Femeile se apropiau cântând. Lui Levin îi părea că un nor de tunete de veselie s-a peste el. Norul înainta, învăluind nu numai pe Levin și căpița pe care ședea, dar și celelalte căpițe și carele și toată fâneața cu câmpul din depărtare, totul se însufleți și începu să se lege în ritmul acestui cântec sălbatic și nespus de vesel, cu strigături, fluierături și chiote. Levin jinduia după această veselie sănătoasă și ar fi vrut să ia și el parte la ea, dar el nu știa să-și exprime astfel bucuria de a trăi și nu putea decât să stea întins, să privească și să asculte. După ce toată ceata a din văzul și din auzul lui, se simți cuprins de sentimentul apăsător al singurătății sale, al lenei trupești și al înverșunării față de lumea asta. Acei mujici cu care se certase apric din pricina fânului, cei ce să-l înșele sau, dacă nu, atunci el îi acești oameni îl salutau cu voie bună și nu păreau să aibă necas pe dânsul. Și nu numai că n-aveau remușcări, dar și uitaseră că vroiseră să înșele. Totul se scufundase în valurile muncii vesele, obștești. Dumnezeu care le-a dat ziua, le-a dat și puterea de care aveau nevoie. Și ziua și puterea erau închinate muncii. În ea se găsea și răsplata. Dar pentru cine munceau? Care aveau să fie roadele muncii? Aceste gânduri erau pe planul al doilea și n-aveau nicio însemnătate. Levin admira adesa viața aceasta și de multe ori fusese cuprins de un sentiment de invidie față de oamenii care duceau asemenea viață. Dar în ziua aceea, poate sub impresia pe care i-o făcuse Ivan Parmenov, și tânăra lui nevastă, se gândi pentru întâia oară că de el a să-și schimbe viața trândavă, artificială și egocentrică, atât de împovărătoare pentru dânsul, cu o viață de muncă frumoasă, curată, obștească. Bătrânul care șezuse în preașma lui se dusese de mult acasă. Toată lumea se risipise. Cei ce stăteau pe aproape plecaseră pe la casele lor. Cei veniți de departe se pregăteau să mănânce și să se culce pe câmp. Neștiut de nimeni, levi mai departe, întins pe căpiță, privind, ascultând, gândindu-se. Oamenii care rămăseseră pe câmp nu dormirea aproape deloc în scurta noapte de vară. La început s-auziră hohote și vorbă veselă în timpul cinei, iar mai târziu cântece și râsete. Ziua aceea lungă de muncă nu le lăsase alte urme decât veselia. Către reversatul zorilor se liniștiră toate. Se auzeau numai zvonurile nopții, nedomolitele broaște de baltă și caii care sfărăiau pe o tavă în ce se lăsase înainte de a se crăpa de ziua. Dezmeticindu-se, Levin se ridică de pe căpiță și, uitându-se la stele, înțelese că trecuse noaptea. Atunci, ce să fac? Cum să pun la cale lucrurile?" Se întrebă Levin, încercând să-și lămurească ceea ce gândise și simțise noaptea aceea așa de scurtă. Acele gânduri și simțiri se puteau împărți în trei grupe. Mai întâi era renunțarea la viața lui de mai înainte, la cunoștințele sale fără folos, la cultura care nu-l ajuta la nimic. Această renunțare îi părea un lucru ușor, simplu și nu-i aducea nicio părere de rău. Alte gânduri și idei priveau viața pe care dorea să o trăiască de acum înainte. Își dădea seama cât de simplă, curată și dreaptă avea să fie această viață, fiind încredințat că avea să găsească în ea acea mulțumire plină de liniște și demnitate, pe care o căuta atât de dureros. Al treilea grup de gânduri se învărtea în jurul întrebării. Cum să facă trecerea de la viața dinainte la cea nouă? Nici aici nu vedea încă nimic limpede. Să mă însor, să mă cufund în muncă, să părăsesc o să cumpăr pământ, să intru într-o obște, să iau de nevastă o țărancă, cum să fac?" Se întreba el din nou, fără să găsească răspuns. De altfel, n-am dormit toată noaptea și nu mi e capul limpede acum," își zise el. Am să văd mai pe urmă. Un lucru e sigur, noaptea asta mi-a hotărât soarta. Toate visurile mele de altă dată, în legătură cu viața de familie sunt copilării. E cu totul altceva, lucrurile sunt mult mai simple și mai frumoase." Ce frumos e!" Gândi el, uitându-se deasupra capului său la niște nouă albi strălucitori care se închegaseră și luaseră forma unei ciudate scoici de sidef, în răscrucea cerului. Ce minunat e totul în noaptea asta minunată! Când s-a putut forma scoica asta? A, din am uitat la cer. Nu era nimic, afară de două fâșii albe. Da, tot așa s-au transformat pe nesimțite și gândurile mele asupra vieții. Părăsi fâneața și porni pe drumul mare către sat. Se stărnise un vânticel. Cerul se făcule și etic. Era clipa posomorâtă care vestește de obicei mijitul zorilor apropiată a izbânda aluminii asupra antunericului. Zgribulit de frig, Levin mergea repede cu ochii în pământ. Vine o trăsură, se gândi el auzind niște zurgălăi. Ridică privirea. La vreo 40 de pași înaintea lui, pe drumul pe care mergea, venea un cupeu cu o ladă de bagaje la spate, tras de patru cai. Caii de la oiște se închesuiau din pricina făgașului, dar vizitiul priceput, care stătea pe capră într-o rână, ținea oiștea pe făgaș, așa că roțile lunecau pe drum neted. Levin nu băgă de seama decât acest lucru și, fără să se gândească cine puteau fi călătorii, se uită în cupeu cu gândul aiurea. Înăuntru lui, moțăia într-un colț o bătrână iar la fereastră ședea o fată, care pe semne că se trezise tocmai atunci și își ținea panglicile bonetei albe cu amândouă mâinile. Senină și îngândurată, fața ei oglindea o viață lăuntrică, bogată și complexă, necunoscută de Levin. Ea privea peste umărul lui, cum mijau zorii. Chiar în clipa când vedenia aceasta era să piară, doi ochi limpezi se uitare la el. Fără îndoială, îl recunoscu. Și o expresie de uimire și de bucurie Îi lumină fața Levin nu se putea înșela Ochii aceștia erau unici pe lume Unică pe lume Era și ființa care chipa pentru el Toată lumina și tot rostul vieții sale Era ea Kitty Levin înțelese că venea de la gară Și se ducea la Ergușovo. Deodată Ceea ce îl tulburase noaptea aceea fără somn Se mistui ca un vis se și hotărârile pe care le luase. Își aminti cu dezgust gândul de a se însura cu o țărancă. Numai acolo, în cupeul acela care se îndepărta repede și care trecuse de cealaltă parte a drumului, numai acolo se găsea dezlegarea a vieții lui, enicmă care l-a păsat tot mai greu în timpul din urmă. Ea se retrase de la geam. Zgomotul roților se stinse. Numai zurgăleii se mai auzeau slab. Lătratul câinilor de de știre că trăsura ieșea din sat. De jur prejur nu mai rămasere decât ogoarele pustii, satul din față și el însuși, singur și străin de toate, fășind singuratic pe un drumeag părăsit. Se uite la cer, nădăjduind să găsească scoica pe care o admirase și care înfățișa pentru el tot șirul gândurilor și al sentimentelor din noaptea aceea. Dar pe cer nu mai era nimic care să aducă scoică. Acolo, în tăriile de neatins, se săvârșise o tainică schimbare. Nu se mai vedea nici urmă de scoică, era un covor neted de în oraș, ca niște miei, care se întindea pe o jumătate de cer și se micșora mereu. Firmamentul se făcu albastru și se însenină, răspunzând privirii lui întrebătoare, cu aceeași duioșie și taină de nepătruns. Nu, își zise Levin, oricât de frumoasă ar fi viața aceasta simplă și de muncă, nu asta este soarta mea, o iubesc pe ea. Capitolul 13 Afară de persoanele cele mai apropiate de Karenin, nimeni nu știa că omul acesta, în aparență extrem de rece și de chipzuit, avea o slăbiciune care nu corespundea deloc caracterului său rigid. Alexei Alexandrovici nu putea să audă și să vadă nepăsător plângând un copil sau o femeie. Lacrimile îl zăpăceau și îl făceau să-și piardă cu totul rațiunea. Directorul de cabinet și secretarul lui știau acest lucru și preveneau solicitatoarele ca nu cumva să plângă dacă vroiau să nu strice totul. Se supără și nu vă mai ascultă, le spuneau ei. Într-adevăr, în asemenea cazuri, tulburarea pe care îi o lacrimile se manifesta într-o mânie pripită. Nu pot, nu pot face nimic. Vă rog să ieșiți afară. Strigat de obicei Alexei Alexandrovici În astfel de împrejurări La întoarcerea de la alergări Când Ana îi mărturisit Legăturile sale cu Vronski Și îndată după aceea Acoperindu-și fața cu mâinile Început să plângă Alexei Alexandrovici cu toată mânia împotrivăi Se simțea dânctul tulburat. Dându-și însă seama Că exteriorizarea acestui sentiment În acea clipă ar fi fost cu totul Nepotrivită, Karenin încercă să-și stăpânească orice manifestare de viață. Și de aceea nu făcut nicio mișcare și nu se uită la dânsa. De acolo venea și încremenirea funebră de pe fața lui, care o uimia atât de mult pe Ana. Când ajuns era acasă, Alexei Alexandrovici o ajută să coboare și, după o sforțare, își lua rămas bun de la ea, cu obișnuita lui Politețe, rostind cuvinte care nu-l obligau la nimic, și anume ca a doua zi, avea să-i comunice hotărârea sa. Vorbele Anei, care îi confirmau cele mai rele bănuieli, străpunseră inima lui Alexei Alexandrovici. Această durere era sporită de sentimentul ciudat de milă fizică pentru ea, sentiment pricinuit de lacrimile sale. Dar când rămase singur în cupeu, el se simți, spre marea lui mirare și bucurie, eliberat cu desăvârșire atât de această milă, cât și de îndoielile și de chinurile geloziei, care îl în vremea din urmă. Încerca sentimentul omului, care și-a scos o măsea, cel dura de mult. După o suferință groaznică și după senzația că îi fusese extras din falcă ceva enorm, mai mare chiar decât capul, bolnavul simte dintr-o dată, fără să se încreadă încă în fericirea lui, că nu mai există ceea ce i-o trăvise atâta vreme viața, absorbindu-i toată atenția. Poate din nou să trăiască, să gândească, și să se intereseze și de altceva decât de măseaua lui. Sentimentul acesta l-avea și Alexei Alexandrovici. Fusese o durere stranie și cumplită, dar trecuse. Simțea că poate iarăși să trăiască fără a se gândi numai și numai la soția sa. O femeie stricată, necinstită, fără inimă, fără religie. Am știut și am văzut odiauna asta, cu toate că, fiind mi milă de dânsa, căutam să mă mint pe mine însumi gândi care Într-adevăr, îi se părea că totdeauna aș dăduse seama de asta. Își amintea amănunte din viața lor de odinioară, care mai înainte parcă n-aveau nimic rău. Acum însă, aceste amănunte arătau limpede că Ana fusese totdeauna o femeie stricată. Am greșit legând în viața de ea, dar greșola mea n-are nimic urât, de aceea nu pot fi nefericit. Ea e vinovată, nu eu, își zise el. Nu mai vreau să știu de dânsa, ea nu mai există pentru mine. Ceea ce îi se putea întâmpla ei, ca și fiului lor, față de care Karenin își schimbase de asemenea sentimentele, ca și față de Ana, încete să-l mai preocupe. Singurul lucru care îl mai interesa acum era chestiunea cum să facă să se spele cât mai bine, cât mai cuvincios, cât mai ușor și, prin urmare, cât mai drept de noroiul cu care Ana îl împroșcase în căderea ei, și se pășească mai departe pe drumul lui de om activ, cinstit și folositor societății. Nu pot fi nefericit fiindcă o femeie vrednică de dispreț are o purtare nelegiuită. Trebuie numai să găsesc cea mai bună ieșire din situația în care sunt. Și am să o găsesc. Se gândi că a se din ce în ce mai mult. Nu sunt nici primul, nici ultimul. Fără să mai vorbim de pildele istorice, Începând cu Menelau, are împrospătat în memoria tuturor prin opera Frumoasa Elena, prin mintea lui Alexei Alexandrovici, trecu un șir întreg de cazuri curente de necredința soțiilor față de bărbaților din înalta societate. Darialov, Poltavski, Prințul Caribanov, Contele Pascudin, Dram, da, până și Dram, un om de treabă atât de cinstit. Semionov, Ceaghin, Sigonin, și aminti Alexei Alexandrovici. E drept că aceasta îi face să pară în ochii lumii cam ridicoli. Eu însă n-am văzut în asta decât o nenorocire și am compătimit totdeauna." Își zise Alexei Alexandrovici, deși nu era adevărat. Nu simțise niciodată compătimire pentru asemenea nenorociri, ci din potrivă. Cu cât mai dese erau pildele soțiilor care și înșelau bărbații, cu atât creștea mai mult întrânsul stima pentru el însuși. E o nenorocire care poate lovi pe oricine. O astfel de nenorocire m-a lovit și pe mine. Totul e să îndur cât mai bine încercarea asta. Și Karenin începus să-și depene în minte, până în cele mai mici amănunte, reacțiile oamenilor care puseseră în aceeași situație ca și el. Dar Ialov s-a bătut în el. În tinerețe, duelul îl preocupase în închip deosebit pe Alexei Alexandrovici, tocmai fiindcă elipsea îndrăsnea la fizică, și își dădea foarte bine seama de acest lucru. Nu se putea gândi fără groază la un pistol îndreptat asupra lui. De altfel, nu pusese niciodată în viață mâna pe o armă. Groaza aceasta îl făcuse în tinerețe să se gândească adesea la duel și să-și pună problema ce ar face dacă ar fi în situația de a fi obligat să șeriște viața. Având succes și creându-și o situație sigură în lume, care nu uitase de mult de acest sentiment. Totuși, obișnuința sentimentului pânii. Teama de propria lui lașitate se dovedi și acum atât de puternică încât de îndelung din toate punctele de vedere chestiunea, mergând cu gândul până a accepta eventualitatea duelului, deși știa dinainte că nu se va bate în niciun caz. Nu încape nicio îndoială că societatea noastră e încă atât de sălbatică, nu ca în Anglia, încât foarte multă lume, printre care și unii ale căror păreri care ni le prețuia, ar privi un duel cu ochii buni." Dar care ar fi rezultatul?" Să presupune că îl provoc la duel." Gândi el mai departe și își reprezentă foarte viu noaptea de după provocare și pistolul îndreptat spre dânsul. Se cutremură și își dă seama că n-are să facă asta niciodată. Să presupunem că îl provoc la duel. Să zicem că o să mă învețe cum să trag." Își urmă el firul gândurilor. Mi se indică locul, apas pe trăgaci." își zise el închizând ochii și l-omor. Alexei Alexandrovici își scutură capul ca să alunge aceste gânduri absurde. Ce rost stare să ucizi un om ca să-ți limpezești atitudinea față de o soție nelegiuită și de un copil. Tot eu va trebui să hotărâsc ce am să fac cu ea, dar dacă ceea ce e mai probabil, eu voi fi ucis sau rănit. Eu, om nevinovat, o victimă, Ucis sau rănit. Ar fi ceva și mai absurd. Dar nu e numai atât. O provocare la duel din partea mea ar fi și o faptă incorrectă. Nu știu eu dinainte că prietenii mei nu mă vor lăsa pentru nimic în lume să mă bat în duel, că ei nu vor îngădui ca viața unui bărbat de stat folositoră rusiei să fie pusă în primejdie. Și ce s-ar întâmpla? Ar fi ca eu, știind dinainte că lucrurile nu vor ajunge niciodată într-un stadiu primejdios, să vreau numai o incorectitudine, o fățărnicie, ar însemna să înșel pe alții și să mă înșel și pe mine însumi. Unduiel e de neconceput. De-aliminter nimeni nu se așteaptă de la mine la unduiel. Scopul meu este să-mi reputația de care am nevoie, ca să-mi urmez fără piedici, cariera. Activitatea publică, care și înainte avusese în ochii lui Alexei Alexandrovici o mare însemnătate, căpătă cu acest prilej o importanță și mai mare.